1944 är friidrotten med medeldistanslöpning, det stora dragplåstret för idrottspubliken. Under sommaren fyller Arne Andersson och Gunder Hägg både Stockholmstadion och andra idrottsarenor i landet. Arne Andersson vinner de flesta av deras möten. Han noterar också ett världsekord på en engelsk mil. Men Gunder sätter tre världskår bland annat på 1500 meter– på i Göteborg den 7 juli i hård konkurrens med Arne Andersson. Det blir en oerhörd slutstrid. Nu är Arne Andersson fortfarande hack i hel efter hägg mitt på långsidan. Det är 50 meter kvar till den södra kurvan. Gunnar Gustafsson börjar i faken för ser sig efter om och släpper känningen med de två stora. Han är 3 meter efter nu. Pägg kör för brinnande videt i de södra korvan. Och inom ett par sekunder är vi två framme vid 1200 -meters märket. Där är vi nu och tiden är fortfarande fantastisk. Under tre. Nu är vi inne på sista kampen. Det är pega mer än 200 meter kvar till målet. Allt jämt veder. Hägg Arne, efter. Men Arne springer... Ganska löst och ledigt. I kurvan ser det ut som att han skulle i två och meter. Men Arne strax är fast igen. Det är hundra meter kvar. Hon är bara fullskriden. Arne brysar fram som ett lokomotiv. Hon hinner inte gå under. Gå under Stetion. Hon ökar inte stödvängden. Men det är kaken. Och han är noll. Nu! Och nu Arne! Och det blev nytt världsökort. Det blev en tid på 3.43 och 4. Sven Järing från Slottskogsvallen. Den nya världskortiden på 1500 meter är 3.43 blankt. På kvinnorsidan är Nora Anna Larsson väldigt snabb på 800 meter med en rekordtid på 2.15 och 9. I kanot vinner Gert Fredriksson alla sina storlopp. På sidor blir Nils Karlsson från Mora årets skidkung. Vid SM-tävlingarna i Boden i mars vinner han både 15, 30 och 50 kilometer. Det har ingen före honom lyckats med. I Vasaloppet leder han större delen av tävlingen, men förlorar i spurten med några skidlängder mot Gösta Andersson från Umeå. Nisse får trösta sig med årets bragdmedalj. Under sommaren invigs Riksidrottsförbundets idrottsinstitut på Bosön på Lidingö. I Göteborg öppnar Svenska mässan med den hittills största varumässa som hållits i Norden. Antalet utställare är 760 som representerar närmare 1500 företag. 140 000 besöker mässan som omsätter runt 5 miljoner kronor. En modenyhet för året är att stora dekoltage återkommer på aftonklänningen, men till vardags blir hängselklänningen mycket omtyckt. Kjolarna är både smala och vida, hattarna både stora och små, som man gärna sätter ovanpå frisyrer med flätor och valkar. Skon har sulor av kork eller trä.